Розділ 30. Один. За мить до вибуху С'Юзан Дей, стоячи в гарячих променях софітів перед громадським центром, проживаючи останні секунди свого казкового, суперечливого життя, говорила. «Я приїхала в Дері не для того, щоб стіляти, ображати або підбурювати. Ця ситуація вийшла за рамки політичних міркувань. Насильство не може бути правим». Я тут, щоб попросити вас відкинути упередженість і риторику, щоб допомогти вам знайти можливість зарадити одне одному. Не купуйтеся на привабливість. Високі вікна уздовж південної стіни громадського центру раптом спалахнули білим блиском, а тоді вибухнули. Два Чирокі не зачепив візка для Морозова, але той однаково не вцілів. Літак, виконавши в повітрі останній кульбіт, урізався в автостоянку за 25 футів від паркана, на якому того ж таки дня Луїза підсмикувала сповзаючу нижню спідницю. Крила з відвалилися, кабіна пілота проломилася крізь пасажирський відсік. Фюзеляж злетів у повітря, мов пляшка шампанського, яку засунули в мікрохвильову піч. Посипалося скло. Хвіст навис над тулубом Чирокі, мов жалу вмираючого Скорпіона, наткнувшись на дах додж-фургона з написом «Захистимо право жінок на вибір», пролунав жахливий вибух, супроводжуваний з металу. Боже! Почав було один з поліцейських, що стояв на краю автостоянки, а потім Сі-4, що був у коробці, вибухнув величезним сірим глобусом флегми, ударившись об рештки панелі управління, звідки в усі боки повитикалися обірвані дроти. Пластикова бомба оглушливо вибухнула, освітлюючи бігову доріжку Бесі-парку, перетворюючи автостоянку на ураган білого світла і шрапнелі. Джона Лейдекера, що стояв під навісом біля громадського центру і розмовляв з поліцейським штатом, вибуховою хвилою відкинуло у двері і пронесло по всьому вестибюлю. Він ударився об стіну і непритомний упав на осколки скла. Але, порівняно з тим, з ким він розмовляв, йому просто пощастило. Поліцейського штату відкинуло на колону між дверима і розірвало навпіл. Ряди автомобілів захистили громадський центр від серйозних руйнувань, але це стало зрозуміло набагато пізніше. Усередині більше двох тисяч людей спершу завмерли, не розуміючи, що їм робити, і тим паче не усвідомлюючи того, що вони побачили. На їхніх очах найзнаменитішу феміністку Америки обезглавив рваний осколок скла. Її голова пролетіла над шістьма рядами, мов дивний білий м'яч у світлій перуці. Поки не згасло світло, ніхто не запанікував. 3. СІмдесят одна людина загинула в панічній Тисняві, коли всі кинулися до виходу. А наступного дня заголовки Дері Ньюз називали те, що сталося великою трагедією. Ральф Робертс міг би сказати, що з огляду на обставини все минулося ще доволі щасливо, дуже щасливо. 4. На балконі з північного боку сиділа Соня Денвіл. Жінка, з обличчя якої сходили сенці після того, як її в останє в житті побив чоловік. Вона обіймала за плечі сина Патріка. Книжка-розмальовка із зображенням Рональда і майора Макчіза лежала в нього на колінах, але маля встигла розфарбувати лише золотаві арки. Не те, щоб він втратив інтерес, просто йому придумалася власна картинка. І, як це часто бувало з ним у таких випадках, вона прийшла немови з примусу. Більшу частину дня Малий міркував над подією в Гайрідж. Дим, жара, перелякані жінки і два ангели, які спустилися, щоб урятувати їх. Але його чудесна ідея перекрила всі ці думки, і він узявся захоплено малювати. Невдовзі Патріку здалося, що він майже живе у світі, створеному його уявою і намальованому фломастерами. Він був диво гарним художником, незважаючи на такий юний вік. Мій маленький геній, іноді називала його Соня. І його малюнок був набагато кращий, ніж картинка для розфарбування на звороті. Тим, що вдалося намалювати до того, як відключилася електрика, міг би пишатися обдарований студент-першокурсник школи мистецтв. Посередині аркуша виростала в небо темна, складено із закопченого камню вежа. Автор має на увазі свій роман «Темна вежа». Її оточувало поле троянд, таких червоних, що, здавалося, вони ось-ось оживуть. З одного боку стояв чоловік у вицвілих блакитних джинсах. Пласкі груди перехрещувала портупея, з кожного боку звисало по коборі, А на вершечку вежі чоловіку червоному дивився на воїна зі смішаним виразом ненависті й страху. Його руки, що впиралися в парапет, також були червоні. Соню заворожила присутність Юзен але вона все ж глянула на малюнок сина. Останні два роки вона розуміла, що її син – натура обдарована, як називають це дитячі психологи. Іноді вона казала собі, що вже звикла до його вишуканих малюнків і пластилінових скульптур, які Патрік називав родиною Клей. Клей – глина англійська. Можливо, так воно почасти і було, однак від вигляду саме цього малюнка її охопив тремт, який неможливо було списати лише на емоційний стрес такого жахливого дня. «Хто це?» – якомога спокійніше запитала Соня, показуючи на фігурку, що ревниво визирала з верхнього майданчика темної вежі. «Червоний король!» – відповів Патрік. «А, червоний король?» «А чоловік із пістолетами, вон там». Коли хлопчик відкрив рота, щоб відповісти, Роберта Гарпер підняла ліву руку з жалобною пов'язкою і вказала на жінку, що сиділа поруч із нею. «Друзі мої, міс Сьюзен Дей!» – крикнула вона. І відповідь Патріка Денвіла на друге запитання матері потонуло в бурі оплесків. «Його звуть Роланд, мамо. Іноді він мені сниться». Він і Червоний Король. 5. Тепер вони обоє сиділи в темряві. У вухах дзвеніло, а в голові Соні немов крила млина вертілися дві думки. «Невже цей день ніколи не скінчиться? Я ж знала, що не слід приводити його сюди. Невже цей день ніколи не скінчиться?» Я ж знаю. Мамо, ти мнеш мою картинку, сказав Патрік, задихаючись, і Соня зрозуміла, що, мабуть, задуже пригорнула до себе синочка. Вона послабила обійми, до них долинали писки, вигуки, бурмотіння з темної ями внизу, де сиділи достатньо багаті люди, щоб заплатити 15 доларів пожертвувань. Крізь цей шум прорвався крик болю, який змусив Соню підстрибнути на місці. Вибухова хвиля, що накотилася слідом за вибухом, боляче тиснула на вуха і трясла будинок. Віддалені вибухи, на стоянці в повітря злітали машини, здалися незначними, але Соня відчувала, як щулиться і здригається Патрік. «Заспокойся, Пете», – сказала вона. «Сталося щось погане, але мені здається, це сталося зовні». Завдяки тому, що погляд її був прикутий до яскравого сяйва у вікнах, Соня не бачила, як голова її кумира злетіла з плечей. Але вона знала, що якимось чином блискавка все-таки вдарила в це місце. Не слід було приводити його сюди. Не слід було приводити його сюди. І що деякі люди внизу охоплені панікою. Якщо запанікує й вона, то їй і юному Рембранту не позаздриш. «Але я цього не зроблю. Не для того я вибралася вранці зі смертельної пастки, щоб панікувати зараз. Хай мені грець, якщо піддамся паніці!» Соня, потягнувшись, взяла Патріка за руку. Долоня його була крижаною. «Як ти гадаєш, мамо, ангели знову з'являться, щоб рятувати нас!» Ледь тримтячим голосом поцікавився малий. «Ні», – відповіла вона. — Гадаю, цього разу нам краще зробити все самим. І це в наших силах, адже з нами все гаразд. — Звичайно, — погодився хлопчик, але потім пригорнувся до матері. У якийсь жахливий момент їй здалося, що Патрік зараз знепритомніє, але він випростався. — На підлозі лежать усі мої книжки, — сказав він. Мені не хочеться залишати їх тут, особливо ту, який хлопчик Бартолом'ю ніяк не може зняти із себе капелюха. Ми йдемо, мамо? Так, як тільки люди припинять бігати і метатися. Коли я скажу, ми встанемо і підемо. Підемо до дверей. Я не понесу тебе, але піду позаду, притримуючи за плечі. Ти зрозумів, Пете? Так, мамо. І жодних запитань, жодних ридань. Лише книжки вручені їй на збереження, а малюнок він тримав сам. Жінка пригорнула до себе сина і поцілувала в щоку. Вони посиділи на своїх місцях хвилин п'ять, поки Соня повільно не полічила до трьохсот. Вона відчувала, що більшість їхніх сусідів вже розійшлися, коли дорахувала до кінця першої сотні, але змусила себе чекати. Тепер Соня дещо розрізняла в темряві, щоб повірити. Так, на вулиці щось полагкотить, але десь за дальнім рогом будинку. Їм пощастило. Вона чула завивання сирен поліцейських машин, швидкої допомоги і пожежних. Соня підвелася. Ходімо, тримайся попереду мене. Патрік Денвіл зробив крок по проходу. Мамині долоні притримували його за плечі. Він вів її нагору, гору сходами до тьмяного мерехтіння жовтого світла, лише раз зупинившись, коли попереду мигнула тінь. Хтось біг. Рука матері стиснула плече малого і смикнула сина в бік. «Прокляті, друзі, життя!» – вигукнув чоловік, який біг. «Трахані гівнюки! Я повбував би їх усіх!» Потім він зник, і Пет знову рушив сходами. Тепер у хлопчикові відчувався спокій. Відсутність страху. І це сповнило серце Соні любов'ю і дивним неспокоєм. Він був такий чудовий, її син такий особливий, але світ не любить інакших. Світ намагається вирвати їх із коренем, як бур'яни. Нарешті вони дісталися до коридора. Кілька людей у глибокому шоку металися там, їхні очі були затуманені, а роти відкриті. Вони нагадували зомбі з фільмів жахів. Соня, тільки наглянувши на них, спрямувала Пета до сходів. За три хвилини вони живі-здорові вийшли в палаючу ніч. А на всіх рівнях Всесвіту визначеність і випадковість пішли своїм звичайним курсом. Світи, намить стрипенувшись на своїх орбітах, заспокоїлися. І в одному з цих світів... У постелі, що була апотеозою всіх пустель, чоловік на ім'я Роланд перевернувся в своєму спальному мішку і спокійно заснув під чужими зорями. 6. У протилежному кінці міста в Строуфорд-Парку відчинилися дверцята та туалету з табличкою «Чоловічий», і в тумані з них вилетіли, тримаючись одне за одного, Луїза Чес і Ральф Робертс. Зсередини почулося, як урізається в землю Чирокі, а потім вибухає. Спалахнуло біле світло, і блакитні стінки кабіни вгиналися, немов невідомий гігант гатив по них ізсередини кулаками. За секунду почувся ще один вибух. Він луною прокотився в повітрі. Другий пролунав слабше, але більш реально. Ноги в Луїзи підкосилися, і вона впала на траву з криком полегшення. Ральф приземлився поруч, але за тим ривком сів. Не вірячи своїм очам, він дивився на громадський центр, над яким завис вогняний кулак. Ліловий свинець завбільшки вбільшке скруглу дверну ручку проявлявся на його обличчі в тому місці, куди випав удар Еда. Лівий бік і далі болів, але навряд чи ребра були зламані. — Луїза, з тобою все гаразд? — вона, не розуміючи, подивилася на нього, потім обмацала обличчя, шию і плечі з такою милою, властивою нашій Луїзі уважністю, що Ральф розсміявся. Він просто не міг стриматися. Луїза невпевнено посміхнулася і відповіла. «Здається, все нормально. Я навіть упевнена в цьому». «Що ти там робила? Ти ж могла загинути». Луїза, яка знову помолодшила, Ральф вважав, що до цього факту має відношення п'яничка, що випадково трапився на її очі, глянула на нього. Можливо, я і старомодна, Ральфе, але якщо ти вважаєш, що наступні 20 років я проведу зойкаючи і зомліваючи, як героїні улюблених фільмів Міни, тоді тобі краще підшукати собі іншу жінку. Ральф розгубився на секунду, потім підняв Луїзу на ноги і пригорнув. Луїза обійняла його у відповідь. Вона була такою теплою, такою близькою. Ральф подумав про подібність між самотністю і безсонням. І те, і інше хитре й підступне. До того ж вони ще й друзі розпачу і вороги любові, але потім відкинув думки і поцілував Луїзу. Клото й Лахесіс, що стояли на вершині пагорба, схвильовано побігли вниз до Луїзи і Ральфа, які, не відриваючись, дивилися одне на одного, мов підлітки, що переживають перше кохання. Здалеко чулися звуки сирен, що нагадували голоси з нічного кошмару. Вогнений стовп, який позначав могилу Еда Діпна, став таким яскравим, що на нього неможливо було дивитися. Ральф чув отдалений гуркіт – то вибухали автомобілі, і згадав про своє авто покинути десь на узбіччі. Він вирішив, що це на краще. Занадто він старий, щоб сідати за кермо. Сім. Клото. З вами обидвома, все гаразд? Ральф. Усе добре. Луїза витягла мене звідти. Вона врятувала мені життя. Лахесіс. «Так, ми бачили, як вона входила. Дуже сміливий вчинок». «До того ж абсолютно незрозумілий і збиває спантелику, правильно, пане Ел?» – подумав Ральф. «Ви дивилися і захоплювалися, але навряд чи розумієте, як і чому вона зробила саме це. Гадаю, що для вас і для вашого друга ідея ризику здається настільки ж незрозумілою, як ідея любові». Уперше Ральф відчув жаль до маленьких лисих лікарів, усвідомлюючи певну іронію їхнього життя. Обидва розуміють, що шортаймери, чиє існування вони послані переривати, мають насичене внутрішнє життя, обидва не можуть осягнути реальність цього життя, не можуть оцінити їхні емоції або вчинки, іноді шляхетні, іноді дурнуваті, які є наслідком почуттів цих шорттаймерів. Пан К і пан Ел вивчають турботи шорттаймерів, немов той англієць, що вивчає карти, складені дослідниками епохи королеви Вікторії, дослідниками експедиції, яких у більшості випадків фінансували ці ж таки багаті, але боязкі джентльмени, своїми доглянутими м'якими пальчиками філантропи водили по паперових ріках, вод яких їм ніколи не побачити, і по паперових джунглях, у заростях яких їм ніколи не побувати. Вони живуть у страхітливій незрозумілості і замішанні, яку видають за уяву. Клото й Лахесі запрограмовані з неабиякою ефективністю, але вони не знають ні насолоди ризиків, ні гіркоти втрат. Найбільше їхнє досягнення з царини емоції страх, що Ральф і Луїза спробують самостійно перехопити улюбленого хіміка-дослідника, кривавого царя, і той приб'є їх наче мух. Лисі лікарі-карлики довго живуть, але, незважаючи на їхній блискучі, немов політ бабки Аури, Ральф підозрював, що це сірі життя. Він дивився на їхні гладкі, дивно-дитячі обличчя з надійного райу обіймів Луїзи і згадував, як злякався, зіткнувшись із ними вперше. Відтоді він відкрив, що страх не витримує випробування знайомством, не кажучи вже про знання. А тепер вони з Луїзою володіли і сим, і тим. Клото і Лахесі стривожено дивилися на Ральфа, а той раптом зрозумів, що в нього немає ані найменшого бажання заспокоювати їх. Почуття, що виникло в них, здалося Ральфові цілком закономірним і заслуженим. Ральф. Так, вона дуже хоробра. Я її дуже люблю і вважаю, що ми будемо щасливі доти, доки... Він замовк, а Луїза поворухнулася в його обіймах. З подивом і полегшенням Ральф зрозумів, що вона засинає. Доки, Ральфе? Гадаю, доки ми належимо до світу шорттаймерів, завжди яснує до, і я вважаю, що це цілком нормально. Лахесіс. Що ж, здається, це прощальна промова. Ральф несподівано для самого себе посміхнувся, згадавши самотнього бурлаку. Радіопередачу, в якій майже кожен епізод закінчувався подібною фразою в різних варіантах. Він потягнувся до Лахесіса, коли маленький чоловічок уже зібрався йти. Ральф «Хвилиночку, не кваптеся, друзі!» Клото із ноткою побоювання «Щось не так?» Ральф Мабуть, але після удару в голову і під ребра, після того, як я мало не згорів заживо, мені здається, я маю право знати, що все нарешті скінчилося. Згодні? Ваш хлопчик урятований? Клото, посміхаючись із очевидним полегшенням. Так, ви хіба не відчуваєте? Через 18 років перед самою своєю смертю хлопчик урятує життя двом чоловікам, які без нього загинули б. А один із тих чоловіків не повинен умирати, щоб зберегти баланс між визначеністю і випадковістю. Луїза Досить про це. Я хочу знати, чи можемо ми повернутися назад і стати постійними жителями рівня шорттаймерів. Лахесіс Не лише можете, Луїзо, але й повинні. Якщо ви з Ральфом ще затримаєтеся хоч трохи вгорі, то вже не зможете повернутися вниз. Ральф відчув, як Луїза щільніше пригорнулася до нього. «Мені це не подобається...» Клото й Лахесіс із подивом переглянулися. «Як це комусь може не подобатися перебувати вгорі?» запитали їхні очі. Потім вони знову подивилися на Ральфа і Луїзу. Лахесіс «Нам уже справді час, але...» Ральф «Почекайте...» Вони стривожено дивилися на нього, поки Ральф повільно закочував рукав Светра. Тепер рука вся була у висухлій рідині, можливо, іхорі риби. Іхор, кров богів, також сукровиця, гній у рані, грецька. Про що йому не хотілося згадувати, і показав їм білу смужку шраму на передпліччі. Та перестаньте лякатися, хлопці. Я просто хочу нагадати, що ви дали мені слово. Не забувайте. Клото з видимим полегшенням. «Можеш покластися на нас, Ральфе. Те, що було твоєю зброєю, тепер є для нас борговим зобов'язанням. Обіцянка не забудеться». Ральф починав вірити, що все насправді скінчилося. І як це не безумно, певною мірою він шкодував про це. «Тепер справжнє життя, життя, що проходить на нижніх стосовно цих рівнів поверхах, здавалося міражем». І Ральф зрозумів, що Лахесіс мав на увазі, кажучи, що вони не зможуть повернутися до своїх нормальних життів, якщо затримаються тут довше. Лахесіс «Нам справді час. Удачі вам і щастя, Ральфа і Луїзо. Ми ніколи не забудемо, що ви зробили для нас». Ральф «Чи був у нас вибір? Був?» Лахесіс «Дуже м'яко». «Ми ж вам казали, хіба не так? Для шорттаймерів завжди є вибір». Нам це здається моторошним, але прекрасним Ральф Скажіть, ви коли-небудь потискали руки? Клота й лахесі здивовано переглянулися І Ральф відчув, як між лікарями відбувся швидкий телепатичний обмін думками Коли вони знову подивилися на Ральфа, обидва нервово посміхалися немов підлітки, які вирішили, що коли їм не вистачить сміливості покататися на великих американських гірках цього літа, то вони ніколи не стануть справжніми чоловіками. Клото. Ми багато разів спостерігали за цим звичаєм, але самі ніколи. Ральф глянув на Луїзу і побачив, що вона посміхається, але йому здалося, що в її очах блищать сльози. Спершу він простягнув руку Лахесісу, тому що містер Л здавався сміливішим, ніж його колега. «Ну, маж пане Ел!» Лахесіс так довго дивився на долоні Ральфа, що тому здалося, начебто він ніколи не зробить цього, незважаючи на виразне бажання. Потім дуже несміливо він простягнув свою маленьку долоню і дозволив великій долоні Ральфа обхопити її. Плоть Ральфа завібрувала, коли їхні аури спершу стикнулися, а потім змішалися. І в цьому злитті він побачив цілу серію приємних, дуже гарних сріблистих візерунків. Вони нагадали Ральфові японські іероліфи на шарфі Еда. Він двічі потиснув руку Лахесісу повільно і суховато, а потім відпустив його долоню. Тривожний вираз на обличчі Лахесіса змінився посмішкою. Він повернувся до свого партнера. Його сила майже повністю не захищена під час цієї церемонії. Я відчув її. Вона прекрасна. Клото простягнув свою руку, а мить до того, як їхні долоні зустрілися, він замружився, ніби приготувавшись до хворобливого уколу. А в цей час Лахесі стиснув руку Лоїзі і посміхався, немов водивільний танцюрист, викликаний на біс. Клото, здавалося, осмілів і міцно потиснув долоню Ральфа. Той посміхнувся. «Сприймай її легше, пане Ка!» Клото прибрав руку. Здавалося, він підшукував потрібну відповідь. «Спасибі, Ральфи! Я буду потискувати руки за найменшої можливості! Правильно?» Ральф розриготався. Клото, який повертався в цей час до Луїзи, щоб обмінятися з нею рукостисканням, розгублено посміхнувся, і Ральф поплескав його по спині. Ви правильно зрозуміли, пане Ка. Абсолютно правильно. Ральф обійняв Луїзу і останнє глянув на лисих лікарів-карликів. Я ж іще зустрінуся з вами. Клото. Так, Ральфе. Ральф. От чудово. «Мені достатньо ще років 70. Чому б вам не занести цю дату до свого календаря?» Вони відповіли посмішкою політиків, що ані трошки не здивувало Ральфа. Він злегка їм уклонився, потім обійняв Луїзу за плечі і спостерігав, як пан К і пан Ел повільно сходили з пагорба. Лехесіс відчинив дверця кабіни з написом «Чоловічий». Клото став у дверях жіночої кабіни. Лахесіс, посміхнувшись, помахав рукою. Клото підняв ножиці з довгими лезами в жесті своєрідного салюту. Ральф і Луїза помахали у відповідь. Лисі лікарі ввійшли всередину і зачинили за собою двері. Луїза втерла сльози і обернулася до Ральфа. «І все? Це все?» – Ральф кивнув. «І що нам тепер робити?» Ральф зігнув руку. «Можу я провести вас додому, пані?» Посміхаючись, вона взяла його під руку. «Спасибі, сер. звичайно можете». Вони вийшли зі Строуфорд-парку, повертаючись на рівень шорттаймерів, зісковзуючи вниз на своє звичне місце в ієрархії, без поспіху і нервозності, навіть не усвідомлюючи, що це відбувається, поки воно не відбулося. Вісім Деррі стогнав від паніки і потів від збудження. Завивали сирени, люди викрикували з вікон другого поверху в пошуках друзів, що проходили по тротуару, а на кожному перехресті збиралися юрби цікавих, що видивлялися на пожежу. Ральф і Луїза не звертали увагу на шуми метушню навколо них. Вони повільно піднімалися по Апмейл-Гілл, з кожним кроком відчуваючи все більшу втому. Здавалося, виснаження навалювалося на них мішками повними піску. Калюжа білого світла, що позначала паркувальний майданчик біля червоного яблука, здавалася неймовірно далекою, хоча Ральф знав, що до неї всього три невеликих квартали. Але що ще гірше, відранку похолодало ступенів на 15, до того ж посилився вітер і вони були одягнені зовсім не на таку погоду. Ральф підозрював, що це означало перший справжній осінній бал і кінець бабиного літа. Фей Чепін, Дон Візі і Стен Еберлі квапилися їм назустріч. Мабуть, йшли в бік Строуфорд-парку. Польовий бінокль, у який Дон іноді спостерігав за приземленням літаків, висів на шиї фея. А зважаючи на Дона, лисіючого й огрядного, його подібність із більш відомим тріо була просто неминуча. «Три коміки апокаліпсису», – подумав Ральф і всміхнувся. «Ральфе!» – вигукнув Фей. Він часто дихав. Вітер раз у раз здував волосся йому на чоло, і Фей нетерпляче відкидав його назад. «Уявляєш, громадський центр вибухнув! Хтось кинув бомбу з легкого літака! Ми чули, що загинуло близько тисячі людей!» «Я чув те саме», – похмуро погодився Ральф. Ми з Луїзою щойно з парку. Знаєш, звідти центр прекрасно видно. Господи, я знаю це. Я проживу Деррі все своє кляте життя. Як гадаєш, куди ми йдемо? Ходімо назад з нами. Ми з Луїзою саме йдемо до неї додому. Хочемо довідатися, що повідомляють з цього приводу в новинах. Можливо, ми приєднаємося до вас пізніше. Добре. А що в тебе з головою, Ральфе? На мить Ральф застиг. Що він зробив зі своєю головою? А потім, у повторі нічного кошмару, побачив оскал на обличчі Еда і погляд його божевільних очей. «О ні, ти ж все зіпсуєш!» кричав на нього Ед. «Ми бігли, бажаючи краще все розгледіти, і Ральф наткнувся на дерево», втрутилася Луїза. «Добре, що хоч він не в лікарні». Дон розсміявся, але якось неприємно. Фею взагалі не звертав на них уваги. Однак Стен уважно слухав і не сміявся. Він пильно дивився на них. «Луїзо!» – мовив він. «Що?» «Ти знаєш, що до зап'ястя в тебе прив'язаний тапок?» Жінка глянула на свою руку. Ральф гарячково шукав пояснення. Але Луїза, піднявши очі на Стена, сліпуче посміхнулася. «Так!» – сказала вона. «Правда, цікавий вигляд? Щось на кшталт величезного браслета?» «Угу», – промим Стен. «Звичайно». Але тепер він уже не дивився на тапок. Він дивився на луїзене обличчя. Ральф затурбувався, які пояснення щодо змін своєї зовнішності вони зможуть надати завтра при світлі дня. «Ходімо!» – нетерпляче кинув Фей. «Ходімо швидше!» Вони пішли далі. Стен кинув на них останній підозрілий погляд через плече. «Боже, як це нерозумно!» – завважила Луїза. «Але треба ж було щось сказати». Вийшло просто чудово. «Ну, як тільки я відкриваю рот, а з нього завжди щось вивалюється», – сказала вона. «Це один з двох моїх талантів. Другий же стосується здатності стеребенити велику коробку кукурудзяних пластівців за час кіносеансу». Луїза відв'язала тапок Елен і подивилася на нього. «З нею все гаразд? Адже так?» «Так», – погодився Ральф і потягнувся до тапка, але тут зрозумів, що в нього вже щось є у лівій руці. Він так довго стискав пальці, що вони одерев'яніли і не бажали відкриватися. Коли ж долоня розкрилася, Ральф побачив ум'ятини від нігтів, що впилися в долоню. І тут Ральф усвідомив, що хоча його власна обручка на місці, перстень Еда зник. Здавалося, він цілком пору, але все одно зісковзнув з його пальця за останні півгодини. «А може й ні?» – прошепотів голос. І Ральф здивувався, що на цей раз він не належить Керолайн. Це був голос Біла Макговерна. «Може, він просто зник? Усяке буває». Але Ральф так не думав. У нього виникла думка, що обручка Еда наділена силами, які зовсім не зобов'язані вмирати разом із власником. Перстень, знайдений Більбо Бегінсом і неохоче подарований ним своєму племінникові Фродо, здатний був вирушати за власним бажанням куди завгодно і коли завгодно. Можливо, перстень Еда мав подібну якість. Не встиг Ральф розвинути цю думку, як Луїза поміняла тапок Елен на затиснуту в його руці річ. Зім'ятий шматочок паперу. Вона розправила його і глянула. Її цікавість змінилася смутком. «Я пам'ятаю цю фотографію», – сказала вона. «Точно таке ж фото в позолоченій рамочці стояло на полиці каміна в їхній вітальні. Воно було сімейною гордістю». Ральф кивнув. Швидше за все, Ед носив фотографію в гаманці. Вона була на панелі управління в літаку. Поки я не взяв її, Ед бив мене, не докладаючи ніяких видимих зусиль. Єдине, що я міг придумати, це схопити фотографію. Коли я взяв її, він забув про громадський центр і перемкнув всю свою увагу на них. Останні його слова були «поверни їх мені». Вони мої. Але чи звертався він до тебе? Ральф засунув тапок у задню кишеню штанів і похитав головою. Ні, я так не думаю. Елен була в громадському центрі сьогодні ввечері? Так. Ральф згадав, який вигляд вона мала в Гайріч. Бліде обличчя і почервонілі від диму очі. Якщо вони зупинять нас зараз, виходить переможуть вони, сказала вона. Невже не зрозуміло? І тепер він справді зрозумів. Ральф забрав у Луїзи фотографію, знову зім'яв її і підійшов до сміттєвої урни на розі Гарріса Савеню і Косат Лейн. Ми візьмемо в них інше фото, щоб поставити його на нашу полицю над каміном. Менш формальне, а це... «Я не хочу його». Він ж бурнув маленьку грудку в урну, але вітер, вибравши саме цей момент, підхопив фотографію Елени Наталі своїм холодним подихом. Ральф і Луїза, немов загіпнотизовані, спостерігали за кружлянням знімка. Саме Луїза першою відвела очі. З легкою посмішкою на губах вона подивилася на Ральфа. «Невже я почула від тебе алегоричну пропозицію руки і серця? Чи просто я втомилася?» – запитала вона. Ральф відкрив рота для відповіді, але на них налетів ще один порив вітру, такий сильний, що вони замружилися. Коли Ральф розплющив очі, Луїза вже піднімалася пагорбом. «Усе можливо, Луїза», – сказав він. «Тепер я це знаю». Дев'ять Хвилин за п'ять ключ повернувся в замку вхідних дверей будинку Луїзи. Вона пропустила Ральфа вперед і щільно зачинила двері, залишаючи зовні вітряну сердиту ніч. Ральф пройшов у вітальню і зупинився б тут, але його супутниця навіть не вагалася. І далі, тримаючи його за руку, не захоплюючи його за собою, але цілком очевидно маючи намір це зробити, якщо він почне відставати, Луїза вказала на спальню. Ральф глянув на неї. Луїза була спокійною. І раптом він знову відчув внутрішній спалах. Він спостерігав, як навколо неї сірою трояндою розцвітає аура. Усе ще зменшена, але поступово, усе виразніше відновлювана. «Луїза, ти впевнена, що хочеш цього?» «Звичайно!» «Невже ти вважаєш, що після всього пережитого я, потріпавши тебе по щоці, відправлю додому?» І раптом посміхнулася грайливою бешкетною посмішкою. «І крім того, Ральфе, невже сьогодні ти відчуваєш у собі бажання? Скажи мені правду!» Ральф подумав, розсміявся і обійняв її. Губи Луїзи були ніжні і злегка вологі, як шкірка персика. Поцілунок, здавалося, пронісся по всьому його тілу, але відчуття в основному зосередилися на губах, нагадуючи слабкий розряд електричного струму. Коли їхні губи роз'єдналися, Ральф був збуджений дужче, ніж будь-коли. Але він відчував і неабияке роздратування. «А що, коли я скажу так, Луїзо? Що, коли я скажу, що в мене є бажання кохатися?» Вона відступила на крок і оцінюючи подивилася на нього, немов намагаючись вирішити, чи справді він хоче, чи це звичайна чоловіча бравада. І одночасно її руки скинулися до гудзиків сукні. Коли Ральф заходився допомагати їй, він помітив чудову річ. Луїза знову мала молодший вигляд. Не на сорок, навіть при всій уяві, але не більше п'ятдесяти. Причому молодих п'ятдесяти. Звичайно, допоміг поцілунок, але найдивніше, що вона й не здогадувалася, коли скористалася послугою Ральфа як раніше допомогою п'янички. І що в цьому поганого? Луїза закінчила свою інспекцію, подалася вперед і чмокнула Ральфа в щоку. «Мені здається, пізніше в нас буде скільки завгодно часу, Ральфа, але сьогоднішня ніч для сну». Звичайно, вона права. П'ять хвилин тому Ральф згоряв від бажання. Йому завжди подобався акт фізичного кохання, до того ж він давно вже був позбавлений цього задоволення. Але, як не дивно, спалах зник. Однак за цим Ральф не шкодував. Він знав, куди той подівся. Гаразд, Луїзо, сьогоднішня ніч для сну. Вона зникла у ванній, запрацював душ. За кілька хвилин Ральф почув, як Луїза чистить зуби, і як чудово довідатися, що вони в неї все ще є. За 10 хвилин її відсутності Ральфу вдалося багато чого зняти з себе, хоча неїчий біль у ребрах сповільнив роздягання. Нарешті він упорався зі светром МакГоверна та туфлями. Потім була сорочка, і він сам упорався коло застіпки ременя, коли звідкинутим назад волоссям з'явилася сяюча Луїза. Ральф був уражений її красою і раптом відчув себе занадто великим і дурним, не кажучи вже про старість. Вона була в довгій рожевій шовковій нічній сорочці, від рук плинув аромат крему. Чудовий запах. «Дозволь, я допоможу», – сказала вона і швидко розстебнула ремінь, перш ніж він встиг щонебудь відповісти. У рухах Луїзи не було нічого еротичного, вона діяла із справністю жінки, що часто допомагала чоловікові одягатися і роздягатися в останній рік його життя. «Ми знову опустилися вниз», – мовив Ральф. «Цього разу я навіть не відчув, як це відбулося». «А я відчула, коли стояла під душем, і взагалі ж навіть зраділа. Дуже важко намагатися вимити голову крізь видиму ауру». А на вулиці лютував вітер». Трусив будинок і понуру завивав. Вони подивилися у вікно, і хоча знову перебували на рівні шорттаймерів, Ральф був упевнений, що Луїза розділяє його думки. Десь там зараз Атропос, геть розчарований ходом подій, але не зломлений, закривавлений, але не скорений, принижений, але не знищений. Тепер вони зможуть називати його «старим одновухем», Подумав Ральф і зіщулився. Він уявив Атропоса, що гасає по наляканому, схвильованому містечку немов астероїд. Атропоса, що крадеться і ховається, викрадає сувеніри і відрізає мотузочки. Інакше кажучи, знаходить розраду в роботі. Майже неможливо було повірити, що не так давно він, Ральф, сидів верхи на цьому створінні, орудуючи його ж власним скальпелем. «Де ж я набрався стільки мужності?» Дивувався він, але відповідь йому була відома. Відвагу він черпав від брильянтових сережок, просунутих у вуха створіння. Чи знав Атропос, що ці сережки стали його найбільшою помилкою? Можливо, ні. По-своєму, лікар номер три ще більший неук у мотиваціях учинків шортаймерів, ніж Клотой Лахесіс. Ральф обернувся до Луїзи і взяв її за руки». Я знову загубив твої сережки. Думаю, цього разу вони зникли на добро. Мені дуже шкода. Не вибачайся. Згадай, вони і так уже були загублені. І мене більше не хвилюють, Гарольд і Дженет. Тому що тепер у мене є друг, який прийде на порятунок, якщо люди неналежно поводитимуться зі мною або коли я просто злякаюся. Адже так? Так, безсумнівно. Луїза обійняла Ральфа, міцно пригорнулася до нього, і вони знову поцілувалися. Цілком очевидно, що вона нічого не забула про поцілунки. До того ж, Ральфові здалося, що в цій сфері вона була добре обізнана. «Роздягайся і йди під душ!» Ральф хотів було сказати, що моментально засне, як тільки його голови торкнуться струмені теплої води. Але тут Луїза додала дещо, від чого він поспішно змінив своє рішення. «Не ображайся, але від тебе пахне, особливо від рук. Точно так само пахло від рук мого брата Віка, коли він цілими днями чистив рибу». За дві хвилини Ральф уже стояв під душем, намилившись від голови до п'ят. Коли Ральф вийшов з ванної, Луїза сховалася під двома пуховими ковдрами. Виднілося лише її обличчя, та й то починаючи від носа. Ральф бігцем перетнув кімнату, соромлячись худих ніг і великого живота. Він відкинув ковдру і швидко пірнув під неї, завмерши, коли прохолодні простирадла торкнулися розпашилою від води шкіри. Луїза відразу ж сковзнула на його бік ліжка і уповела Ральфа рукою. Він, откнувшись обличчям її волосся, дозволив собі розслабитися. Було просто чудово лежати поряд із Луїзою під теплою ковдрою, коли на дворі завивав вітер трясучи скло в рамах. Однаково, що в раю. «Хвалити Бога, що в моїй постелі чоловік!» – сонно мовила Луїза. «Хвалити Бога, що це я!» – відгукнувся Ральф, а вона розсміялася. «Як твої ребра? Може принести тобі аспірин?» «Не треба. Я певен, що вранці біль відновиться, але зараз теплий душ сотворив диво». Думка про те, що може і чого не може статися вранці, розбудила питання, яке дрімало десь в голові, чекаючи, мабуть, свого часу. «Луїзо?» Хм. Подумки, Ральф побачив, як він схоплюється в темряві, глибоко втомлений, але абсолютно не сонний. Безсумнівно, це було одним з найжорстокіших світових парадоксів. Як тільки на електронному годиннику з'являються цифри 3.47 або 3.48, і кожна година триває так довго, що за цей час можна побудувати величну піраміду Хеопса. «Як ти гадаєш, ми будемо спати всю ніч?» – запитав він. «Так», – упевнено відповіла Луїза. «Гадаю, тепер ми будемо спати дуже добре. І за мить Луїза вже спала. 11. Ральф не спав ще хвилин 5, обіймаючи жінку, вдихаючи чудовий аромат, що відходив від її теплого тіла, розкішного і гладенького, на дотик, мов шовк. І ще дивовижнішого, ніж події, що привели його сюди. Ральфа переповнювало глибоке, старе, як світ, солодке почуття, пізнаване, але наразі безіменне. Можливо, тому, що воно так давно зникло з його життя. На дворі завивав вітер, глухий, порожній звук у ринві немов найбільший у світі хлопчисько, нірвана, дуву горличко найбільшої у світі пляшки. І Ральфові здалося, що, можливо, у житті немає нічого кращого, ніж лежати у м'якому ліжку, обіймаючи сплячу жінку, коли осінній вітер стогне зовні твого раю. Але все-таки було й краще, принаймні одне відчуття засинання, м'якого занурення в прекрасну ніч, сковзання в потік невідомого, так каное зісковзує зі страпеля і плавно рухається по водах широкої величної річки в яскравий сонячний день. І з усіх речей, які привносять радість у наші шортаймерівські життя, сон, вочевидь, найкращий подумав Ральф. І знову на вулиці бушував вітер. Тепер його завивання чулося віддалік. А коли Ральф відчув, що хвилі величезної ріки прийняли його, він нарешті зміг визначити почуття, яке охопило його, коли Луїза, оповивши його рукою легко й довірливо, немов дитина, заснула поруч. У цього переживання безліч імен: мир, безтурботність, здійснення мрій. Але тепер, коли дує вітер, а Луїза злегка похропує у вісні, Ральфові здалося, що це одна з тих рідкісних речей, які відомі, але абсолютно не поіменовані. Структура, аура, можливо, цілий рівень існування в потоці буття. Це був ніжний, гладенький, червонясто-брунатний спокій. Це тиша після виконання важкого і такого важливого завдання. Коли знову подув вітер, доносячи віддалені звуки сирен, Ральф його не почув. Він спав. Йому приснилося, що він вставав у туалет, і він припускав, що то був не сон. Йому снилося, що вони з Луїзою повільно, солодко, чудово кохалися, і це також цілком могло виявитися не сном. Якщо й були інші сни або моменти пробудження, він їх не пам'ятав. І на цей раз не було ніякого різкого підйому о третій або четвертій ранку. Вони проспали іноді самі, але частіше пригорнувшись одне до одного до сьомої години суботнього вечора, майже 22 години, і цим усе сказано. Із заходом сонця Луїза приготувала сніданок, чудові пишні оладки, бекон, смажену картоплю. Поки вона клопотала на кухні, Ральф намагався напружити м'яз, захований глибоко в мозку, викликати спалах. Але в нього нічого не вийшло. Коли спробувала Луїза, у неї також нічого не вийшло. Хоча Ральф міг заприсягтися, що на мить вона спалахнула, і він побачив газову плиту просто крізь неї. Це на краще. зробила висновок Луїза, розставляючи тарілки. Напевно, погодився Ральф і далі, вважаючи однак, що в нього все вийшло б, якби він замість персня відібраного ватропоса загубив перстень подарований Керолайн. Його мучило відчуття, що якийсь короткий, але значний відрізок його життя викреслений назавжди. 12 а після двох ночей глибокого сну аури теж почали бліднути. Наступного тижня вони зникли повністю, і Ральф почав думати про те, чи не приснилося йому все це в дивовижному сні. Він знав, що це не так, але все важче і важче було вірити в це знаття. Звичайно, на правій руці залишився шрам, але й тут Ральф сумнівався, чи не походить він із тих років, коли в його волоссі не блищала сивина. Але в глибині душі він і далі вірив, що старість – це міф, або сон, або щось, призначене для людей не таких особливих, як він. Епілог Ява вісника смерті Куди не гляну, бачу її скрізь, мов тінь, що покрізь ніч до мене суне. І я спинюсь і чую, щось живе скрадається, то що мені робити? На стежці спотикаючись, посуну на осліп я звідтіль, гілки в обличчя кидатимуться. Але що з того? Та тінь не поспішає. Вона певна, вбивства часу вже невідворотний. Чого ж бо квапитись? Стівен Добінс. Прагнення. Якби я крила мав, над містом тебе проніс би. Якби я гроші мав, подарував би тобі міста. Якби я сили мав, я б тебе порятував. Шлях би тобі освітив, якби я свічку мав. Шлях би тобі освітив, якби я свічку мав. Майкл Макдермут, Свічка Один 2 січня 1994 року Луїза Чес стала Луїзою Робертс. До вівтаря її вів син Гарольд. Дружина Гарольда не прибула на церемонію одруження, вона залишилася в Бангорі. Ральф підозрював, що в неї бронхіт. Однак він вирішив тримати свої підозри при собі, не вельми розчарований відсутністю Дженет Чес. Боярином нареченого був детектив Джон Лейдекер, усе ще з гіпсованою пов'язкою на правій руці. Однак інших свідчень обставин, за яких він мало не наклав головою, не було. Лейдекер провів чотири дні в глибокій комі, але він розумів, що йому дуже пощастило. Крім колег, що були разом із ним під час вибуху, жертвами стали ще шестеро поліцейських, причому двоє входили в команду самого Лейдекера. Дружкою нареченою була Сімона Кастонія, а Тос на святковій церемонії виголошував чоловік, який полюбляв повторювати, що його звуть Джо Вайзер, і що тепер він став старший і мудріший. Трігер Вашон розродився плутаною, але щиросердною тирадою, закінчивши її побажанням. «Нехай вони проживуть до 150 і ніколи не знатимуть ревматизму і запогрів». Коли Ральф і Луїза, у волосі якої все ще біліли зернятка рису, вийшли з будинку для прийомів, до них підійшов старий чоловік з високим чолом у хмарині білого пухнастого волосся. У руках у нього була книжка. «Вітаю, Ральфе!» – сказав він. «Вітаю, Луїза!» «Спасибі, Доре!» – подякував Ральф. «Нам не вистачало тебе!» – завважила Луїза. Хіба ти не отримав запрошення? Фей сказав, що він віддав його тобі. Звісно, Фей передав мені запрошення. Так. Але я не ходжу на заходи, якщо вони проводяться в приміщенні. Занадто тісно. А на похоронах ще гірше. Ось це для вас. Я не загорнув, тому що мій артрит загострився. Ральф прийняв подарунок. Це виявилася збірка віршів «Звірі домовилися». Прізвище поета Стівен Добінс викликало в Ральфа холодок, але він не розумів, чому саме. «Спасибі», – подякував він Доренсу. «Звичайно, це гірше, ніж його останні твори, але вірші однаково чудові. Добінс дуже добре пише». «Ми будемо читати їх одне одному під час медового місяця», – сказала Луїза. «Чудовий час для поезії», – завважив Доренс. «Можливо, найкращий. Я певен, що разом ви будете дуже щасливі». Старий пішов собі, потім обернувся. «Ви зробили дуже важливу справу. Лонгтаймери залишилися задоволені». Він пішов. Луїза глянула на Ральфа. Про що він говорив? Ти знаєш? Ральф похитав головою. Він не знав, однак у нього виникло відчуття, що він повинен знати. Шрам на руці почав поколювати, викликаючи сверблячку глибоко під шкірою. "Лонг-таймери", протягнула жінка. "Можливо, він мав на увазі нас, Ральфа?" Зрештою, навряд чи нас можна назвати неупереними пташенятами. Може, саме це він і мав на увазі. Погодився Ральф, але він знав і інше. І в її очах теж таїлося глибоке розуміння. Два. У той день, коли Ральф і Луїза виражали свою згоду на спільне життя, п'яничка із зеленою аурою, у якого справді був дядько, що жив у Декстері, хоча той не бачив свого племінника невдахи уже років п'ять або навіть більше, брів по Строуфорд-парку, мружачи очі від снігу, який так сліпуче сяєв під яскравим сонцем. Він шукав пляшки, які можна буде здати». Чудово, якби грошей вистачило на пінту віскі, але не зашкодить і пінта дешевого вина. Неподалік від кабіни чоловічого туалету він помітив яскравий блиск металу. Можливо, це всього лише сонце відбите від пляшкової пробки, але такі речі обов'язково потрібно перевіряти. Може, 10 центів, хоча п'яничці здалося, що предмет блиснув золотом. «Він...» Боже праведний! вигукнув чоловік, підбираючи обручку, яка загадковим, майже містичним чином опинилася на снігу. Він підніс перстень ближче, щоб розгледіти напис, вигравірований з внутрішнього боку ЕДЕД5887. Еде, Пінта? Ні, чорт, забирай! Це маля забезпечить йому цілу кварту. Кілька кварт. Можливо, він тиждень зможе пити квартами. Перебігаючи через перехрестя Віджгем Джексон-стріт, саме тут Ральф Робертс одного разу мало не знепритомнів, п'яничка не помітив, що наближається автобус. Водій побачив жебрака, але колеса автобуса потрапили на крижану доріжку. П'яничка так ніколи й не довідався, що збило його. Ось він вибирав між Олд Кроу і Олд Грендед, а за мить уже був у темряві, яка чекає на всіх. Перстень, скотившись по водостічній канаві, провалився крізь ґрати і залишився там надовго. Дуже надовго. Але не назавжди. У Деррі речі, які щезли в стічній канаві, можуть, частенько це закінчується неприємностями, підніматися нагору. Три. Після цього Ральф і Луїза не жили щасливо вічно. У світі шорттаймерів ніщо не триває вічно. Щастю або нещастю приходить кінець, факт чудово відомий Клоту і Лахесісу. Ральф і Луїза справді прожили щасливо якийсь час ніхто з них не заявляв, що це найщасливіші роки в їхньому житті, адже вони згадували своїх колишніх партнерів по сімейному життю з любов'ю і ніжністю. Але в глибині душі обоє вважали ці роки найщасливішими. Ральф не був певен, що пізнє кохання найбільш багате кохання, але думав, що саме така любов найдобріша і найвиповненіша. «Наша Луїза», – частенько повторював він, посміхаючись. Луїза робила вигляд, що сердиться, але це було вдаванням. Вона бачила вираз його очей, коли Ральф вимовляв ці слова. У їхній перший різдвяний ранок, як чоловіка й дружини, вони вирішили жити в затишному будинку Луїзи, а будинок Ральфа виставили на продаж. Луїза подарувала Ральфові цуценя гончої. «Я ледь не передумала перед самою покупкою. Кажуть, тварин дарувати не треба, але щеня було таким милим у вітрині зоомагазину і таким сумним». Якщо воно тобі не подобається або ти не хочеш провести решту зими, навчаючи його всіх собачих примудростей, так і скажи, ми знайдемо когось нибудь перебив її раль, зводячи брову і сподіваючись, що це нагадує іронічну манеру Біла Макговерна. Ти занадто багато базікаєш. Невже? Так, так буває, коли ти нервуєш. Не хвилюйся, мені дуже подобається ця панночка. Його слова зовсім не були перебільшенням. Ральф одразу ж полюбив це чорне з підпалинами цуценя. «І як ти її назвеш?» – запитала Луїза. «Розалі», – відповів Ральф. Чотири. Наступні чотири роки виявилися дуже вдалими для Елен і Наталі Діпно. Якийсь час вони скромно жили у східній частині міста, в квартирі, яку змогли винайняти на платню Елен. Їхній будинок на Гаррі Веню був проданий, але гроші пішли на оплату величезних рахунків. Потім у червні 1994 року Елен несподівано одержала страховку, а вітром, що приніс гроші... «Вайндфолл» – англійська. «Це і плід, збитий вітром, і несподівано отримані гроші. Гра слів» – виявився Джон Лейдекер. Спершу східна страхова компанія відмовилася виплачувати страховку Еда Діпно, стверджуючи, що він пішов із життя з власної волі. Потім, після численних розмов і переконань, вони дійшли певної угоди. Їх переконав приятель Джона Лейдекера погрів покер Говард Геймен. У вільний відгри в карти час Геймен був юристом, який отримував задоволення від боротьби зі страховими компаніями. Лейдекер випадково зустрівся з Елену в лютому 1994 року в будинку Ральфа і Луїзи і був надзвичайно захоплений. «Те, що сталося зі мною, ніколи не було любов'ю у звичайному розумінні цього слова», – пізніше оповідав він Ральфові і Луїзі. «Але, мабуть, воно й на краще, з огляду на те, як усе воно вийшло». Він познайомив Елен з Гейманом, бо був упевнений в тому, що страхова компанія намагається обманути її. «Ець божеволів, а не вчинив самогубство», – сказав Лейдекер і стверджував це навіть тоді, коли Елен вручила йому його капелюха і вказала на двері. Після того, як Говард Гейман звинуватив східну страхову компанію в усіх мислимих і немислимих гріхах, Елен одержала чек на 70 тисяч доларів. Пізньої осені 1994 року більшу частину цих грошей Елен витратила на купівлю садиби на Гаріса Веню через три будинки від її колишнього житла. І якраз навпроти Гарріет Беннінген. «Мені ніколи не подобалося жити в східній частині міста», якось у листопаді того ж року зізналася Елен Луїзі. Жінки поверталися з парку, Наталі дрімала у візочку. Присутність маляти вказував лише кінчик рожевого носа і хмаринка холодного подиху, що виривалася з-під величезної шапочки, власноруч зв'язаної Луїзою. «Увесь час я мріяла про Гаррі Савеню». Мені навіть снилося це місце, хіба не безумно? Не думаю, що сни коли-небудь бувають божевільними, відповіла Луїза. Елен і Джон Лейдекер зустрічалися більшу частину літа, але ні Ральф, ні Луїза не здивувалися, коли залицяння раптом припинилися після дня праці перший понеділок вересня, як і тому, що на строгій блузці бібліотечного працівника Елен з'явився рожевий трикутник, приклеєний англійською шпилькою. Можливо, Ральф і Луїза не здивувалися, тому що прожили доволі довго і багато чого побачили на своєму віку. Чи, можливо, на якомусь глибинному внутрішньому рівні вони й далі бачили аури, що оточують людей і предмети, і відкривають вхід у таємне місто прихованих змістів і завуальованих мотивів. 5 Після переїзду Елен на Гаріса Веню, Ральф і Луїза частенько доглядали за Наталі, неймовірно насолоджуючись цим. Наталі була дитиною, яка могла б стати вінцем їхнього шлюбу, якби вони одружилися років на 30-40 раніше. Найхолодніші, найпохмуріші зимові дні ставали теплішими і яскравішими, коли приходила Наталі, схожа на видмежа у своєму рожевому зимовому комбінезончику з рукавичками, що звисали на тасьмах. Левіт Лальфе, левіт Луїза, я б лисла до вас. У червні 1995 року Елен купила старе Вольво, до якого прикріпила девіз. Чоловік потрібен жінці, так само як рибі велосипед. Це твердження Ані трохи не здивувало Ральфа, але коли він бачив напис, йому завжди ставало сумно. Іноді він думав, що найжахливішою спадщиною, яку залишив Ед своїй удові, було саме це зовсім не смішне твердження. І коли він бачив напис, то нагадував Еда в той літній день, коли вийшовши з червоного яблука, він пішов з'ясовувати з ним стосунки. Пригадував, як Ед сидів без сорочки, і на лінзах його окулярів засохли краплі крові. Як Ед подався вперед, дивлячись на Ральфа розумними очима, і сказав, що коли дурість досягає певного рівня, з нею стає дуже важко жити. А потім почало відбуватися щось жахливе, іноді думав Ральф. Але він уже не міг згадати, що саме сталося, хоча, можливо, це й на краще. Однак провал у пам'яті, якщо лише це був провал, ніяк не впливав на його впевненість у тому, що з Елен вчинили дуже недобре. Що примхлива, абсурдна доля прив'язала порожню консервну банку до її хвоста, а вона навіть не знає цього. 6. За місяць після того, як Елен купила Вольво, з Феєм Чепіном стався серцевий приступ, коли він складав попередній список учасників злітно-посадкового турніру. Його забрали в міську лікарню Деррі, де він і помер через сім годин. Ральф відвідав Фея незадовго до смерті, і коли побачив номер палати 315, його ухопило гостре відчуття дежавю. Спершу він вирішив, це все через те, що Керолайн відійшла у кращий світ у сусідній палаті, але потім Ральф згадав, що Джиммі В. помер у цій же. Вони з Луїзою відвідали Джиммі саме перед його смертю. Ральф тоді ще подумав, що Джиммі впізнав їх обох, хоча й не був упевнений в цьому. Спогади про ті часи, коли він уперше почав по-справжньому звертати увагу на Луїзу, були доволі туманними. Він припускав, що почасти завинило тут кохання, а почасти – старість. Але, можливо, в основному безсоння. Він добряче настраждався від цього після смерті Керолайн. Хоча, зрештою, безсоння вилікувалося само собою, як це буває іноді в житті. І все-таки йому здавалося щось... «Вітаю тебе, жінко! Вітаю тебе, чоловіче! Ми чекали на вас!» Абсолютно неординарне відбулося в цій палаті... А коли Ральф узяв висохлу, знесило на руку фея в свою і посміхнувся, дивлячись у його перелякані, збентежені очі, в голову йому прийшла дивна думка. Зараз вони вгорі, у кутку кімнати, і спостерігають за нами. Він глянув у гору, в кутку, звичайно, нікого не було. Але на якусь мить, на одну мить. 7. Життя між 1993 і 1998 роками тривало так, як воно завжди протікає в містечках, подібних до Дері. Квітневі бруньки перетворювалися на барвисте жовтневе листя, у середині грудня в будинках запалювалися різдвяні ялинки, а на початку січня їх викидали, і сріблистий дощик сумно звисав з ялинових гілок. Діти з'являлися на світло через вхідні двері, а старі йшли на вихід. Іноді виходом користувалися і зовсім молоді люди. У Дері минуло п'ять років стрижок і хімічних завивок, весняних грози випускних шкільних балів, кави й сигарет, шикарних обідів у бухточці Паркера і хот-догів на швидкоруч на футбольному полі. Дівчатка й хлопчаки закохувалися, п'яні випадали з машин, а міні вийшло з моди. Люди лагодили дахи своїх будинків і під'їзні доріжки. Старі ледарі вилітали з насиджених місць, а на їхні посади призначали нових ледарів. Таке було життя, що часто не приносить задоволення. Іноді жорстоке, зазвичай нудне, рідко гарне, ще рідше просто чудове. Час збігав, а життя йшло своїм звичаєм. Ранньої осені 1996 року Ральф вирішив, що в нього рак прямої кишки. Він помічав сліди крові у своїх випорожненнях, а коли нарешті зважився піти на прийом до лікаря Пікарда, він замінив лікаря Лічфилда на радість багатьом, то подумки вже бачив лікарняне ліжко і хіміотерапію. Але замість раку в Ральфа виявився звичайний геморой, який за незабутнім висловом Пікарда показав свою голівку. Лікар прописав Ральфові свічі, який той пішов купити в райт right Джо Вайзер, прочитавши рецепт, від усього серця посміхнувся Ральфові. «Зле! – сказав він. – Зате тепер відпала проблема з раком прямої кишки, правда?» «Та я ніколи й не думав про рак! – зніяковіло заперечив Ральф». Якось у зимку 97-го року Луїза вбила собі в голову, що їй неодмінно хочеться спуститися з пагорба в Строуфорд-парку на саночках Наталі Діпно. Вона летіла вниз швидше, ніж свиня по слизькому настилу. Цей перл належав Джону Візі, того дня він випадково опинився поруч і спостерігав за спуском, і врізалася в кабінку жіночого туалету. Луїза розбила коліно і потягнула спину. І хоча Ральф розумів, що цього робити не можна, він заливався сміхом по дорозі в кабінет невідкладної допомоги. Той факт, що Луїза, незважаючи на білі, сама виготала до упаду, зовсім не допоміг Ральфові взяти себе в руки. Він сміявся, поки сльози не покотили по щоках. Йому навіть здалося, що в нього ось-ось буде удар – вона шалено нагадувала нашу Луїзу, несучись униз із пагорба, схрестивши ноги на взір йогів з містичного сходу, і мало не перевернула туалетну кабінку, врізавшись в неї. До весни Луїза повністю оправилася, хоча в дощову погоду коліно давало про себе знати, і її насправді втомили запитання Джона Візі, чи не падала вона ще в якусь убиральню останнім часом. Вісім. Зазвичай життя протікає, як то кажуть, поміж рядків і за полями. Це те, що відбувається, поки ми обмірковуємо різні плани відповідно до тієї або іншої мудрої поради. І якщо життя й було особливо гарним для Ральфа Робертса, то лише тому, що він не будував ніяких планів. Він просто жив. Ральф приятелював із Джоном Лейдекером і Джо Вайзером, але найкращим другом усі ці роки залишалася його дружина. Вони майже всюди ходили разом, у них не було секретів одне від одного, а сварились вони так рідко, що правильніше казати ніколи. До того ж, у Ральфа були його гонча розалі, улюблене крісло Гойдалка, яке колись належало містерові Чесу, а тепер стало його улюбленим, і майже щоденні візити Наталії, яка називала їх уже Ральфом і Луїзою, а не Лальфом і Луїзою. До того ж, Ральф був здоровий. Чого ще бажати? Звичайне життя, насичене звичайними шорттаймерівськими перемогами і поразками, і Ральф щиро насолоджувався ним до середини березня 1998 року, коли, прокинувшись якось уранці і глянувши на годинника, побачив, що всього лише 5.49. Він тихенько лежав поруч Луїзе, не бажаючи тривожити дружину, і роздумував, що ж розбудило його. Тобі це відомо, Ральфе? Ні, абсолютно. Ні, відомо. Слухай. І він слухав, слухав дуже уважно, і за якийсь час він почув це в стінах. Тихе м'яке постукування хронометра. Розмірене наближення вісника смерті. 9. Наступного ранку Ральф прокинувся о 5.47, а ще за добу о 5.44. Сон його малів крапля за краплею, хвилина за хвилиною, поки зима поступово послабляла свою хватку, дозволяючи весні знову знайти дорогу в дері. До травня вже звідусіль чулося постукування хронометра вісника смерті. Однак Ральф розумів, що виходить воно з одного і того ж місця, але видозмінюється, як управний червомовець змінює свій голос. Колись постукування виходило з Керолайн, тепер воно виходило з нього. Ральф не відчував уже того жаху, який охопив його тоді, коли йому здалося, що в нього рак або розпачу, як при давніх приступах безсоння. Він частіше втомлювався, і йому все важче було зосереджуватися і згадувати навіть простіші речі. Але все це Ральф сприймав спокійно. «Ти добре спиш?» – якось запитала його Луїза. «У тебе під очима з'явилися темні кола». «Це через допінг», – відповів Ральф. «Ах, ти старий пустуне!» – Ральф пригорнув Луїзу. «Не тривожся за мене, Люба». «Я сплю стільки, скільки треба». А за тиждень він прокинувся о 4.02 ранку від ниючого болю, який кинджалом пронизував руку. Боліло в унісон постукуванням вісника смерті, який був не більше, але й не менше, ніж биттям його серця. Але це нове відчуття не було його серцем, принаймні Ральф так не вважав. Немов хтось уживив розжарену нитку в плоть правої руки. «Це шрам», – подумав він. А потім... «Ні, це обіцянка. Час виконання обіцянки майже наспів». «Якої обіцянки, Ральфа?» «Якої обіцянки?» Він не знав. Десять Якось на початку червня в гості до Робертсів прийшли Елен і Наталі, щоб розповісти про поїздку в Бостон з тіткою Мелані, касиркою в банку, яка стала близькою подругою Елен. Елен і тітка Мелані брали участь у якихось феміністичних зборах, а Наталі тим часом спілкувалася з малятами в дитячому денному центрі. Відтак тітка Мелані поїхала до Нью-Йорка, а потім і до Вашингтона у своїх феміністських справах, а Елен і Наталі ще кілька днів знайомилися з Бостоном. «Ми дивилися мультик!» – захоплено повідомила Наталі. «Про життя тварин у лісі вони розмовляли!» Дівчатко вимовило останнє слово з шекспірівською урочистістю. «Розмовляли!» «Фільми, де всі тварини такі чистенькі і шляхетні, саме так?» – поцікавилася Луїза. «Так, а ще в мене нова сукня!» «Дуже гарна!» – похвалила Луїза. Елен тим часом дивилася на Ральфа. «З тобою все гаразд? Ти такий блідий?» «Мені добре, як ніколи», – відповів він. «Які ви обидві гарненькі в цих кепках! Придбали у Фейнвей-парк!» На головах Елени і Наталі були кепки бейсболки з емблемою «Бостон Ред Сокс». «Цілком звична річ для Нової Англії в теплу пору року». «Звична, немов котячий послід», – за словами Луїзи. Однак від виду цих кепок на їхніх головах Ральфа переповнило якесь глибоке, пронизливе відчуття. Воно було пов'язане зі своєрідним образом, якого Ральф абсолютно не розумів. Із входом у червоне яблуко. Елен зняла кепку і заходилася вивчати її. «Так!» – сказала вона. «Ми ходили на матч, але протрималися лише три подачі. Чоловіки, що б'ють по м'ячах і приймають м'ячі». Гадаю, зараз у мене не вистачає терпіння на чоловіків з їхніми м'ячами. Однак нам сподобалися їхні франтівські кепки, правда, Наталі? Так! Радісно погодилася Наталі, і коли наступного ранку Ральф прокинувся о четвертій нуль шрам на руці горів, а вісник смерті говорив майже вголос, повторюючи пошепки дивне, якесь іноземне ім'я. Атропос. Атропос. Атропос. Атропос. А а того... Мені це ім'я невідоме Невже, Ральфа? Так, у нього ще є ржавий скальпель, і жахливе, огидне житло Це він називав мене Шотті, і що він забрав... забрав... Забрав що, Ральфа? Ральф звик до таких мовчазних дискусій Здавалося, вони приходили до нього по якомусь розумовому радіо, на піратській частоті, яка працює лише в ранні ранкові години, поки він, лежачи поруч сплячої дружини, чекав сходу сонця. «Забрав що? Ти пам'ятаєш?» Ральф не чекав на пояснення. Питання, що задають цим голосом, майже завжди лишаються без відповіді. Але цього разу зовсім несподівано відповідь прийшла. Панаму біла магovorна, звичайно. Атропос украв панаму біла, а якось я так розлютив його, що він навіть відкусив шматок від її полів. А хто він? Хто такий Атропос? На це запитання в Ральфа чіткої відповіді не було. Він знав лише, що Атропос повинен зробити щось із Елену, якої тепер є кепка з емблемою «Бостон Ред Сокс», котра так подобалася їй, і що в Атропоса є і ржавий скальпель. «Скоро», – подумав Ральф Робертс, лежачи в темряві і прислухаючись до тихого постукування хронометра вісника смерті у стінах. «Скоро я про все дізнаюся». 11. На третій тиждень жахливої червневої спеки Ральф знову почав бачити аури. 12. Коли червень перейшов у липень, Ральф почав частенько плакати без будь-якого серйозного приводу. Дивно, якби він відчував розчарування або депресію, але іноді він просто дивився на щось, наприклад, на птаха, що самотньо ширяє в небі. І серце його починало тріпотіти від сумного перечуття втрати. «Майже все закінчилось», – сказав внутрішній голос, який більше не належав Керолайн білу чи йому самому, ще молодому. Голос був незнайомий, хоча зовсім не недобрий чи лиховісний. Саме тому ти й сумний, Ральфе. Цілком нормально відчувати смуток, коли все закінчується. Нічого не закінчується, закричав Ральф у відповідь. Чому це раптом? Під час осіннього огляду доктор Пікард сказав, що я здоровий як бик. Я почуваю себе чудово. Ніколи мені не було краще. Тиша від внутрішнього голосу. Але тиша знаюча. 13. Добре. Одного спекотного дня майже наприкінці липня у голос вимовив Ральф. Він сидів на лавочці неподалік від того місця, де до урагану 1985 року стояла водонапірна башта Дері. Біля підніжжя пагорба, біля водойми сидів хлопець. Судячи з бінокля і величезної кількості книжок, що лежали поруч на траві, серйозний спостерігач за водоплавною птицею. І робив акуратні позначки в журналі. «Добре, скажи мені, чому все скінчено? Скажи мені тільки це?» Одразу ж відповіді не було. Ральф міг і почекати. Він навіть бажав цього. Він багато пройшов, день був спекотний, і Ральф утомився. Щоранку він прокидався близько пів на четверту. Знову почав робити тривалі прогулянки, але без жодної надії, що вони допоможуть йому спати довше. Йому здавалося, що він чинить паломництво, відвідуючи свої найулюбленіші куточки в дері, прощаючись з усім. Тому що час обіцянки майже збіг, відповів внутрішній голос, а шрам на руці знову занив глибоким теплом. Обіцянки, яка була дана тобі і того, що ти пообіцяв у відповідь. І що це за обіцянка? бадьоро поцікавився Ральф. Будь ласка, якщо я дав обіцянку, то чому я не можу згадати, яку саме? Серйозний орнітолог почув голос Ральфа і подивився на вершину пагорба. Він побачив літнього чоловіка, що сидів на лавочці і, мабуть, розмовляв сам із собою. Поточки рота орнітолога опустилися з відразу, і він подумав «Сподіваюся, я помру раніше, ніж дійду до такого». Він повернувся до птахів і знову взявся до своїх записів. Глибоко всередині голови Ральфа Робертса раптом спалахнуло. Виникло дивне відчуття, і хоча він навіть не поворухнувся, та відчув, як із надзвичайною швидкістю піднявся вгору. Набагато швидше і вище, ніж будь-коли раніше. Зовсім ні. Одного разу ти піднявся набагато вище, Ральфа. І Луїза теж. Але ти піднімешся й туди. Скоро ти будеш готовий. Орнітолог, який жив, сам не знаючи того, у центрі чудової золотавої аури, уважно оглядівся довкола, можливо бажаючи переконатися, що божевільний старий не скрадеться до нього з ножем. Але побачене змусило стиснуту в ниточку лінію його рота розслабитися. Очі хлопця розширилися. Ральф побачив раптовий промінчик кольору індиго, що вирвався з аури орнітолога і зрозумів, що спостерігає за плином струму. Що з ним? Що він побачив? Але Ральф помилявся. Справа була не в тому, що побачив спостерігач за птахами, а в тому, чого він не побачив. Він не побачив Ральфа, бо той піднявся доволі високо і зник із цього рівня. Якби вони були зараз тут, у цьому місці, я обов'язково побачив би їх. Кого Ральфе? Кого? Клото, Лахесіса і Атропоса. Моментально всі фрагменти в його голові почали складатися, немов кубик загадка, значно складніший від звичайного. Ральф прошепотів: О Боже. О Боже, о Боже. Чотирнадцять. За шість днів Ральф прокинувся о 3:15 і зрозумів, що час виконання обіцянки прийшов. 15. Я схожу в червоне яблуко, куплю морозива, сказав Ральф. Було близько 10:00 ранку. Серце прискорено билося, думки плуталися під безперервне біле дзвінчання страху, який переповнював його. Ніколи в житті Ральф не відчував такої відрази до морозива, однак це був хоч якийсь привід піти в червоне яблуко. Був перший тиждень серпня, у прогнозі погоди повідомили, що в день температура підніметься до 90 ступенів за Фаренгейтом, але до вечора обіцяли грозу. Ральф подумав, що йому нема необхідності хвилюватися з приводу грози. Біля кухонних дверей на старих газетах лежала книжкова полиця. Луїза перефарбовувала її в червоне. Вона піднялася з колін, приклала долоні до попереку і прогнулася. Ральф почув хрусткіт хребців. О, я піду з тобою. До вечора від фарби в мене розболиться голова, якщо я хоч трохи не подихаю свіжим повітрям. Не розумію, з чого це я вирішила зайнятися фарбуванням у такий спекотний день? Бракувало ще, щоб у червоне яблуко його супроводжувала Луїза. «Не варто, Люба. Я принесу твоє улюблене кокосове морозиво. Я навіть не беру з собою розалі. Чому б тобі просто не посидіти на задньому ганку?» «Будь-яке морозиво, поки ти донесеш його з магазину, розстане по дорозі», – заперечила Луїза. «Ходімо разом, поки на нашому боці ще є...» Вона замовкла. Посмішка випарувалася з її обличчя. Натомість з'явився вираз розпачу, а сіра аура, яка лише злегка потемніла за роки, коли Ральф не міг бачити її, спалахнула червонуватими вуглинками. «Ральфе, щось сталося? Що ти задумав насправді?» «Нічого», – відповів він, але шрам на руці світився, а постукування лунало звідусіль і дуже голосно. Воно повідомляло, що йому треба поквапитися. Варто виконати обіцянку. «Ти обманюєш мене? Вже два чи три місяці діється щось негарне. Дурепа, я знала, що щось відбувається, але не могла змусити себе подивитися правді у вічі. Тому що боялася. І мій страх виправданий, адже так... Я права. Луїзо!» Раптом вона рушила до нього, дуже швидко, майже стрибнула, застарілий біль у спині не сповільнив її рухів, і перш ніж Ральф устиг зупинити дружину Луїза, схопила його за праву руку і оголила її, уважно вдивляючись. Шрам гостро палахкотав червоним світлом. Ральф сподівався, що це лише ауральне світіння, і Луїза не в змозі побачити його. Одначе, коли вона глянула на нього, в її очах застиг жах. Жах і ще щось. Ральфові це здалося впізнаванням. «Боже мій!» – прошепотіла Луїза. «Чоловіки в парку. У них ще були такі комедні імена. Клозес і Лашес». «Одяг, батіг, англійська». «Щось на кшталт цього, і один із них розрізав тобі руку. О, Ральфе, боже мій, що ти повинен зробити?» «Ізо, не треба!» «Не смій казати мені не треба!» – закричала вона йому просто в обличчя. «Не смій! Не смій!» «Поквапся!» – прошепотів внутрішній голос. «Нема коли стояти й дискутувати!» «Десь це вже почало відбуватись, а вісник смерті, можливо, стукає не лише для тебе». «Мені треба йти!» Ральф відвернувся і рушив до дверей. Через хвилювання він не помітив певних обставин у дусі Шерлока Голмса. Мусила б загавкати собака. Розалі завжди висловлювала своє незадоволення, коли в домі підвищували голос. А вона мовчала». Вона зникла зі свого звичного місця біля дверей, а самі двері були прочинені. У цей момент Ральф найменше думав про Розалі. Ноги його по коліну немов занурилися у липку патоку. Ральфові здалося, що він не може дістатися навіть до Ганко, не те, що до червоного яблука. Серце шалено гупало в грудях, в очах горіло. «Ні!» – скрикнула Луїза. «Ні, Ральфе, будь ласка, не залишай мене саму!» Вона побігла за ним, чіпляючись за його руку. Луїза все ще тримала щітку для фарбування, і червоні краплі, немов кров, покропили сорочку Ральфа. Луїза плакала, а вираз абсолютного невимовного суму на її обличчі мало не розбив Ральфові серце. Він не хотів її ось так лишати, не був упевнений, що зможе залишити Луїзу в такому стані. Обернувшись, Ральф узяв її за плечі. «Луїзо, я мушу йти». «Ти не спав», – бурмотіла вона. «Я знала, я відчувала, що це означає щось погане». Але це не важливо. Ми поїдемо звідси. Ми можемо поїхати просто зараз, у цю ж хвилину. Ми лише візьмемо Розалі і зубні щітки, і поїдемо. Ральф стиснув її плечі, і Луїза замовкла, дивлячись на нього крізь сльози. Її губи тремтіли. Луїзо, послухай мене. Я мушу це зробити. Я втратила пола. Я не можу втратити й тебе, схлипнула жінка. «Я цього не переживу, Ральфе, я цього не переживу!» «Переживеш», – подумав Ральф. «Шорттаймери набагато міцніші, ніж здаються. Вони повинні бути такими». Ральф відчув, як двійко сльозинок скотилося по його щоках. Він підозрював, що до них спричинилася радше втома, ніж горе. Якби він лише міг переконати Луїзу, що від її слів нічого не зміниться, буде лише гірше. Ральф відсторонив від себе жінку. Шрам на руці болів дужче, ніж будь-коли, а відчуття, що час невблаганно збігає, переповнювало його. «Якщо хочеш, можеш пройти зі мною, та лише частину шляху», – сказав він. «Можливо, ти навіть допоможеш мені зробити те, що я мушу зробити». «Я вже прожив своє життя, Луїзо, і дуже гарне. Але вона взагалі ще нічого не встигла побачити. І хай мені чорт, якщо я дозволю цьому мерзотникові забрати її лише через те, що йому не терпиться звести зі мною рахунки». «Який мерзотник, Ральфе? Про що ти говориш?» «Я кажу про Наталі Діпно. Вона повинна вмерти сьогодні вранці, але я не допущу цього». «Наталі? Ральфе, чому цей хтось хоче вбити Наталі?» Вона здавалася дуже здивованою, дуже нашою Луїзою. Але чи не таїлося щось іще під її простуватістю? Щось обережне й розважливе? Ральф відповів на своє питання позитивно. Йому навіть здалося, що Луїза й наполовину не так здивована, як намагається показати. Багато років в такий спосіб вона водила за носа Біла МакГоверна, та й його теж, а тепер розігрувалася інша і більш талановита варіація старого трюку. Насправді Луїза просто намагалася втримати його тут. Вона щиро любила Наталі, але для Луїзи вибір між чоловіком і маленькою дівчинкою, що живе по сусідству, зовсім не був вибором. Вона не враховувала ні віку, ні питання чесності в такій ситуації. Ральф був її чоловіком, а для Луїзи це єдине, що мало значення. «Не спрацює», – беззлобно мовив Ральф. Він відсторонився від неї і знову рушив до дверей. «Я пообіцяв, і тепер у мене майже не залишилося часу». «Тоді поруш обіцянку!» Крикнула вона, і жах та лють, що пролунали в голосі Луїзи, вразили Ральфа. «Я мало пам'ятаю про той час, але пригадую, що ми були вплутані в якісь події, що нас мало не вбили, і з причин не зовсім нам зрозумілих. Тому розірви угоду Ральфа, розбий краще її, ніж моє серце». «А як же дитина? Як же Елен, якщо на то пішло?» Наталі, єдина заради чого вона живе? Невже Елена не заслуговує від мене нічого кращого, ніж порушена обіцянка? Мене не хвилює, на що заслуговує вона, на що заслуговує будь-яка людина, крикнула Луїза, а потім її обличчя зморщилося. Ні, думаю, мене це хвилює. Але як же ми, Ральфе? Невже ми не береться до уваги? Її очі Темні, чарівні іспанські очі благально дивилися на нього. І якщо він довго дивитиметься в них, так легко буде розридатися. Тому Ральф відвів погляд. «Я однаково зроблю це, Люба. Наталі повинна мати те, що ми з тобою вже прожили. Ще 70 років, днів і ночей». Луїза безпомічно дивилася на чоловіка, але більше не намагалася зупинити його. Вона заливалася слізьми. «Дурний старий упертюх!» «Звичайно», – погодився він, піднімаючи обличчя Луїзи за підборіддя. «Але я дурний старий упертюх, що тримає своє слово. Ходімо зі мною, я не проти». «Добре, Ральфе!» Луїза ледь чула свій голос, усередині в неї все похололо. Її аура майже повністю стала червоною. Що це буде? Що має статися з нею? Її мусить збити зелений форт Седан. Якщо я не займу її місце, дівчатку розмажуть по Гаррі Савиню, а Елен буде дивитися, як це відбувається. 16. Поки вони йшли до червоного яблука, спершу Луїза відставала, потім бігла на вздогін, але перестала, зрозумівши, що такий трюк його не зупинить. Ральф розповів їй як яку зміг. У Луїзи теж збереглися деякі спогади про перебування під поваленим грозою деревом. Спогади, які до сьогоднішнього ранку вона вважала сном, але її не було поруч під час останньої сутички Ральфа з Атропосом. Ральф розповів їй про це зараз про випадкову смерть Наталі, обіцяну Атропосом, якщо Ральфи далі заважатиме його планам. Він повідомив їй, як вирвав у Клотой Лахесіса обіцянку, що в цьому випадку Атропоса переграють і Наталі буде врятована. «Я здогадувався, що рішення буде ухвалено майже на вершині цієї божевільної вежі, про яку вони весь час торочили. Можливо, на самісінькому вершечку. Ральф задихався. Серце його билося частіше, ніж будь-коли. Але він вважав, що спричинилися до цього швидше за все швидка ходьба і спекотний день. Страх трохи попустив його. У цьому йому допомогла розмова з Луїзою. Тепер Ральф уже бачив червоне яблуко. За півкварталу від магазину на автобусній зупинці, немов генерал, що інспектує війська, стояла місіс Перрін. Поруч був навіс зупинки, затінок, однак місіс Перрін уперто ігнорувала його. Навіть на яскравому сонячному світлі Ральф бачив, що аура старенької й далі того ж сірого відтінку форми курсантів Вестпойнту, як у жовтневий вечір 1993-го. Ні Елен, ні Наталі ще не було видно. Сімнадцять Звичайно ж я знала, хто це! Пізніше розповідала Естер Перрін репортерові з Дері Ньюз. Невже я здаюся вам настільки некомпетентною, хлопче? Чи ви гадаєте, що в мене старечий маразм? Я знала Ральфа Робертса більше 20 років. Хороша людина. Звичайно, зліплений не з того тіста, що його перша дружина не з родини Сатервейтів з Бангора. Але однаково дуже хороша людина. І водія Зеленого Форда я теж упізнала одразу. Шість років під Салівен приносив мені пошту. І він чудово працював. «Новий листоноша, хлопчик Морісонів, завжди кидає газети просто на квіткові клумби або на ганок. Піт їхав з матір'ю, у нього лише учнівські права, це я розумію. Сподіваюся, він не дуже постраждає через це, бо Пітер хороший хлопець, а в нещасному випадку не було його провини. Я все бачила і можу присягнути». «Здається, ви вважаєте мене балакухою, і не перечте, по вашому обличчю я можу читати як по нотах. Однак це неважливо. Я сказала майже все, що повинна була сказати. Я відразу ж упізнала Ральфа, але є щось, що буде звучати неправдоподібно, якщо ви вставите це у свою статтю. Хоча навряд чи ви про це напишете». Він з'явився нізвідки і урятував це, маля. Естер Перін велично прострумила поглядом репортера, що шанобливо мовчав. Так, ботанік простромлює шпилькою метелика, попередньо обробивши його хлороформом. Я не хочу сказати, що було схоже начебто він з'явився нізвідки, хлопче, хоча можу побитися об заклад, що саме так і надрукують у вашій газеті. Вона схилилася до репортера, не зводячи з нього очей, і знову повторила: "Він з'явився нізвідки, щоб урятувати це маля. Ви мене чуєте? Нізвідки ля." 18. Наступного дня нещасний випадок удостоївся першої сторінки Derring News. Естер Перрін була особливо колоритною. Фотограф Том Метью помістив фотографію, яка робила її схожою на матір Джоуду з грон гніву. Роман американського письменника Джона Стейнбека. Заголовок стверджував Було схоже, що він з'явився нізвідки, стверджує очевидиця трагедії. Прочитавши це, Місіс Перрін зовсім не здивувалася 19. «Зрештою, я отримав те, чого хотів», – сказав Ральф. «Але тільки тому, що Клото і Лахесіс, на кого б з верхніх рівнів вони там не працювали, неодмінно хотіли зупинити Еда». «Верхні рівні? Які рівні? Який будинок?» «Головне, ось що, Луїзо. Вони хотіли зупинити його, бо там була одна людина, чиє життя необхідно було зберегти за будь-яку ціну». Принаймні, на їхні переконання. Коли нарешті вдалося довести, що мені так само дорога моя дитина, як їм їхнє дитя, ми уклали угоду. Саме тоді вони розрізали тобі руку, і ти дав їм слово-обіцянку, ту, про яку говорив у вісні. Ральф метнув на неї розгублений, зовсім хлоп'ячий погляд, але Луїза спокійно витримала його. «Так». Сказав він, і витер лоба. Здається, тоді повітря як бритвою різало його легені. Життя за життя така була ставка. Життя Наталі Діпно в обмін на моє. Гов, і... не намагайся ухилитись. Покінь, це, Ральфи, інакше я зроблю твою сраку квадратною. Ральф замовк при звуках пронизливого, хуліганського, жахливо знайомого голосу. Голосу, якого не чув жоден із перехожих на гарі Савеню, крім нього, і подивився на протилежний бік вулиці. «Ральфе, що...» «Тихо!» Ральф покрився потом. Усе його тіло вкрилося липким, їдким потом, важким, мов моторне мастило. Він відчував, як кожна його залоза заскидала свій вантаж у кров. У роті з'явився огидний присмак. Луїза простежила за його поглядом. «Розалі!» – скрикнула вона. «Розалі, що ти тут робиш?» Чорна з підпаленими гонча, яку вона подарувала Ральфові на їхнє перше різдво, стояла, хоча точнішим словом було, скулилася, на під'їзній доріжці перед будинком, у якому жили Елен і Наталі, до того, як Е достаточно звихнувся. Уперше гонча нагадала Луїзі Розалі номер один. Здавалося, Розалі номер два зовсім сама на протилежному боці вулиці. Однак це не заспокоїло Луїзу, раптово охоплену жахом. «О, що я тоді зробила?» – подумала вона. «Що ж я зробила?» «Розалі!» – гукнула вона. «Розалі, йди сюди!» Розалі почула. Луїза бачила, що це так, однак та не зрушила з місця. Ральфа, що там відбувається?» Шшш! Знову вимовив він, а потім трохи попереду Луїза побачила щось, через що в неї перехопило подих. Її остання невисловлена надія, що це все плід уяви Ральфа, результат їхніх колишніх переживань, зникла. Тому що тепер у їхнього собаки з'явився компаньйон. Зі скакалкою в правій руці шестирічна Наталі Діпно підійшла до крайки тротуару і подивилася на дім, у якому ще жила зовсім маленькою. На Галявину, де колись її батько, непередбачуваний гравець Ед Діпно, сидів серед перехресних веселок поливу, насолоджуючись музикою, тоді як крапля крові висихала на лінзі його окулярів а Джон Леннон. Наталі щасливо посміхалася розалі, яка, часто дихаючи, дивилася на дівчатку нещасними, переляканими очима. 20. Атропос не бачить мене, подумав Ральф. Він зосередився на розалії, і, звичайно, на Наталі, і він не бачить мене, усе повторювалося з жахаючою бездоганністю. Будинок був тут, Розалі була тут, Атропос теж був тут, в головному уборі зсунутому на потилицю, що робило його схожим на чепуристого репортера з картин 50-х, поставлених, можливо, Гідою Лупіно. Тільки цього разу на голові Атропоса була не Панама а МакГоверна з відкушеними полями. Тепер це була кепка з емблемою «Бостон Ред Сокс». Маленька навіть для Атропоса, бо ремінець, що регулював розмір, був застебнутий на останню дірочку. А як же інакше? Адже ця кепка з голови маленької дівчинки. «Єдиний, кого нам тепер не вистачає, листоноша Пітер, і вистава вийде чудовою», – подумав Ральф. Фінальна сцена «Безсоння» або «Життя шорттаймерів на Гаррі Савеню» – трагікомедії в трьох актах. Усі кланяються і зникають за правою кулісою. Собака боявся Атропоса так само, як і Розалі номер один. і головною причиною, через яку лисий карлик не помітив Ральфа і Луїзу, було те, що він намагався втримати собаку на місці, поки не приготується. І тут з'явилася Наталі, йдучи до найулюбленішого собаки у світі – Розалі, Ральфа і Луїзи. Її скакалка 6 йди до біса! – звисала з руки. Дівчинка здавалася неймовірно гарною і дуже тендітною в блузочці з матроським комірцем у блакитних шортах. Зібране у хвостик волосся розгойдувалося. – Усе відбувається занадто швидко, – подумав Ральф. Усе відбувається неймовірно швидко. Зовсім ні, Ральфе. Ти чудово діяв п'ять років тому, і зараз у тебе теж усе вийде. Схоже на голос Клото, але оглядатися довкола не було часу. По Гарі Савеню повільно їхала зелена машина, рухаючись із агонізуючою обережністю, яка означала, що водій або дуже старий, або занадто молодий. З обережністю чи ні... Та безсумнівно, це була саме та машина, брудна мембрана саваном зависала над нею. Життя це колесо, подумав Ральф, і йому здалося, що ця думка не вперше приходить йому в голову. Рано чи пізно все, що вже здавалося б позаду, з'являється знову. На краще чи на гірше, але воно виникає знову. Розалі зробила ще одну спробу звільнитися, а коли Атропос смикнув собаку назад, гублячи бейсбольну кепку, Наталі схилилася над гончою і погладила її. «Ти загубилася, дівчинко! Вийшла погуляти сама? Ну нічого, я відведу тебе додому!» Наталі пригорнула собаку. Маленьке ручення пройшло крізь руку Атропоса. Гарне личко-дівчатка було лише за кілька дюймів від потворного, ощиреного обличчя Атропоса. Потім Наталі підвелася. «Ходімо, Розі! Ходімо, Люба!» Розалі пішла по тротуару до Наталі, оглянувшись на потворне, ощирене обличчя, і пискнула. На протилежному боці Гаррі Савеню з червоного яблука вийшла Елен. І в такий спосіб була виконана остання умова в ситуації, яку показав Ральфові Атропос. У руці Елен тримала хліб, на голові в неї червоніла кепка з емблемою Red Sox. Ральф обійняв Луїзу і ніжно поцілував. «Я люблю тебе всім серцем», – сказав він. «Пам'ятай про це, Луїза». «Я знаю», – спокійно відповіла вона. «А я люблю тебе. Ось чому й не можу тобі дозволити цього». Луїза обхопила його за шию мертвою хваткою, і Ральф відчув, як міцно пригорнулися до нього її груди, коли жінка зробила глибокий вдих. «Забирайся геть, смердючий виродку!» – крикнула вона. «Я не можу тебе бачити, але знаю, що ти тут!» «Забирайся геть, іди, дай нам спокій!» Наталіза, вмерши на місці, здивовано дивилася на Луїзу. Розалі, нашорошивши вушка, зупинилася поруч із дівчинкою. «Не виходь на дорогу, Наталі!» – крикнула дівчинці Луїза. «Не!» І в цей момент її руки, що обвивали шию Ральфа, опинилися в порожнечі. Він зник, як дим. 21 Атропос глянув туди, звідки почувся тривожний крик, і побачив Ральфа з Луїзою, що стояли на протилежному боці Гаррі Савеню. І, що більш важливо, він зрозумів – Ральф бачить його. Очі Атропоса розширились, а губи розтиснулися в оскалі ненависті. Рука Карлика змитнулася в захисному жесті до лисої маківки в шрамах від ран, завданих його ж власним скальпелем. «Та пішов ти, Шотті! Ця маленька сука належить мені!» Ральф побачив, що Наталій здивовано і непевно дивиться на Луїзу. Він чув, як кричала Луїза, забороняючи дівчинці виходити на дорогу. Потім десь поблизу заговорив Лахесіс. «Піднімайся, Ральфе, якнайвище, швидко!» Ральф відчув спалах у голові, потім нудоту в шлунку, а тоді весь світ моментально став яскравіший, наповнившись барвами. Він напівбачив, напіввідчував руки Луїза, а потім почав віддалятись від неї. Ні, його несли геть. Ральф відчув, як він уливається в потужний потік, і зрозумів. Якщо існує така річ, як вища визначеність, то він приєднався до неї. Наталі й Розалі тепер стояли навпроти будинку, який Ральф колись ділив з Білом МакГоверном. Наталі, непевно подивившись на Луїзу, помахала рукою. «Зразівся гаразд, Луїзо! Бачиш, вона поруч зі мною!» Дівчинка погладила собаку по голові. «Не турбуйся! Я переведу її через дорогу!» Потім, ступаючи на проїжджу частину, вона крикнула матері. «Ніяк не можу відшукати свою бейсбольну кепку! Здається, її хтось украв!» Розалій далі сиділа на тротуарі. Наталі нетерпляче обернулася до неї. «Ходімо, дівчинко!» Зелене авто наближалося до Наталі, але дуже повільно. На перший погляд автомобіль нічим не загрожував. Ральф одразу ж упізнав водія. Він не сумнівався у своїх почуттях і не вважав, що це галюцинація. В цей момент абсолютно правильним здавалося те, що за кермом зеленого Форда-седана сидить колишній розножчик газет. «Наталі!» – крикнула Луїза. «Наталі, ні!» Атропос, стрибнувши вперед, штовхнув Розалі номер два під хвіст. «Забирайся звідси, скотино! Забирайся, поки я не передумав!» Атропос останнє посміхнувся Ральфу, коли Розалі, пискнувши, кинулася на дорогу... Просто перед Фордом, який вів 16-річний Пітер Саліван. Наталі не бачила машини. Вона дивилася на Луїзу, яскраво червоне обличчя якої перетворилося на маску жаху. Нарешті до Наталі дійшло, що Луїза кричить зовсім не через собаку. Піт помітив гончу, що бігла. Не побачив він лише маленьку дівчинку. Він вивернув у бік, щоб не зачепити Розалії, і цей маневр скерував машину просто на Наталії. За вітровим склом Ральф побачив двоє переляканих облич. Йому здалося, що місіс Салівен кричить. Атропос застрибав од радості, плескаючи в долоні. «Ей ти, шорт старий дурню, казав же я, що помщуся тобі!» Дуже повільно Елену пустила батон. «Наталі, бережись!» – крикнула вона. Ральф рванувся з місця. І знову виникло відчуття лише уявного пересування. А коли він наблизився до Наталі, стрибаючи з витягнутими руками, усвідомив, що машина, відбиті сонячні промені, що пробивалися крізь темний саван, сліпили очі зовсім поруч. Ральф викликав внутрішній спалах, який востаннє упустив його в свій чорт-таймерів. Він упав у світ, що розривався від звуків. Крики Елени Луїзи, вереск Форда, а над усім цим немов яструб, ширяв уїдливий регіт Атропоса. Ральф побачив на мить величезні блакитні очі Наталі, а потім з усієї сили штовхнув її в груди й живіт, відкидаючи якнайдалі. Дівчинка приземлилася на узбіччі, розметавши волосся по тротуару, але жива і здорова. Звідкись іздалеку почувся лютий крик атропаса, Дві тонни метало, що все ще рухалися зі швидкістю 30 км на годину, врізалися в Ральфа, і одразу ж всі звуки вмерли. Він підскочив у гору, описуючи повільну дугу. Принаймні, зсередини всі рухи відчувалися уповільненими. На що ці, немов татуювання, залишився відбиток колеса, а зламана нога мляво обвисла. Ральфу стих помітити під собою тінь, що ковзнула бруківкою у формі літери Х. Ральфу стих побачити над собою розсуп червоних плям і подумати, що, мабуть, Луїза забризкала його фарбою дужче, ніж він припускав. Ральфу стих побачити Наталі, що сиділа на тротуарі і плакала, але була ціла. І відчути атропаса, що потрясав із люті кулаками». «Здається, для старого дурня я діяв чудово», – подумав Ральф. «Ось тепер можна і відіспатися». А потім у смертельному падінні він ударився об бруківку і покотився, дроблячи череп, ламаючи хребет, дірявлячи легені ламками кісток, перетворюючи печінку на безформну масу, розриваючи нутрощі. І нічого не боліло. Взагалі нічого». 22. Луїза ніколи не забувала жахливого гуркоту, що ознаменував повернення Ральфа на Гаррі Веню, і кривавого сліду, що тягнувся за ним, поки тіло Ральфа кутилося до автобусної зупинки. Вона хотіла закричати, але не посміла. Якийсь внутрішній голос, щирий голос підказав їй, що коли вона закричить, то від шоку, жаху і літньої спеки знепритомні, а коли отямиться, Ральф буде вже недосяжний для неї. І замість того, щоб закричати, Луїза кинулася вперед, гублячи туфлю, принагідно зауважуючи, що Пітер Саліван вибирається з Форда, що завмер майже на тому ж місці, на якому машина Джо Вайзера, теж Форд, збила Розалі номер один кілька років тому. Вона невиразно усвідомлювала, що Пітер кричить. Луїза впала на коліна біля Ральфа, завважуючи, що зелений Форд якимсь чином змінив його, що тіло під знайомими штанами і заляпаною фарбою сорочкою значно відрізняється від того, яке вона тримала в обіймах менше хвилини тому. Але очі Ральфа були розплющені. Він був при пам'яті. — Ральфе! — Так. Голос його був чистий і звучний, без найменших ознак зніяковілості чи болю. Так, Луїза, я чую тебе. Вона хотіла було обійняти його, але завмерла, згадаючи, що не можна тривожити тяжко поранених, бо цим можна заподіяти їм ще більшого болю і навіть убити. Потім Луїза знову подивилася на Ральфа, на кров, що струменіла з куточків уст, відзначила, що нижня частина його тіла перекручена стосовно верхньої і вирішила, що вже неможливо поранити Ральфа ще дужче. Вона обійняла його, нахиляючись ближче, вдихаючи запах біди, крові і кисло-солодкого ацетонового дурману адреналіну, яким відганяв його подих. «Усе ж таки ти зробив по-своєму!» Луїза поцілувала Ральфа в щоку, в брову, що сочилася кров'ю, у лоба, шкіра на якому була зрізана аж до кістки. Вона заплакала. «Поглянь на себе. сорочку порвав, штани порвав. Чи ти гадаєш, що одяг на деревах росте?» «Він живий?» – почувся позаду голос Елен. Луїза не обернулася, але на асфальті побачила тіні. Елен, що обіймає за плечі заплакану дочку, і Розалі, що притиснулася до правої ноги Елен. «Він урятував Наталі життя. Я навіть не помітила, звідки він з'явився». Будь ласка, Луїзо, скажи, що він. Потім тіні змістилися, коли Елен перейшла на місце, звідки могла бачити Ральфа, і тоді вона, пригорнувши до себе голову, Наталі заридала. Луїза схилилася ще ближче до Ральфа, гладячи його по щоці, бажаючи сказати йому, що вона теж збиралася піти з ним. Вона справді цього хотіла так, але він виявився занадто прудким. Наприкінці він випередив її. «Люблю тебе, мила», – сказав Ральф, потягнувшись уперед і теж погладивши її по щоці. Він спробував підняти й ліву руку, але не зміг. Луїза цілувала його долоню, шипочаче «Я теж тебе люблю, Ральфе. Завжди любила, дуже!» «Я мусив це зробити, розумієш?» «Так». Луїза не знала, чи розуміє і чи зрозуміє коли-небудь, але вона знала, що він умирає. «Так». Розумію. Ральф хрипло зітхнув. Луїза знову відчула солодкуватий запах ацетону. І посміхнувся. Пані Чес? Я хотів сказати пані Робертс. Це задихаючись мовив Пітер. З паном Робертсом усе гаразд? Будь ласка, скажіть, що я не поранив його. Іди собі, Піте. Не обертаючись, відповіла Луїза. З Ральфом усе добре. Він просто трохи порвав штани й сорочку. Правда, Ральфе? Так, відповів він. Ще пак, тобі варто добряче мені. Ральф, замовкнувши, перевів погляд у цятку ліворуч від Луїзи. Там нікого не було, але Ральф усе одно посміхнувся. Лахесісе, мовив він. Він простягнув тремтячу, закривавлену руку, і, як побачили Луїза, Елен і Пітер Салівен, вона двічі піднялася й опустилася. Погляд Ральфа знову змістився, цього разу праворуч. Він заговорив згасаючим голосом. «Вітаю тебе, Клото! А тепер пам'ятаєте, це не боляче, правильно?» Здавалося, Ральф прислухається, потім він посміхнувся. «Так, – прошепотів він, – потискувати за найменшої можливості!» Рука Ральфа знову піднялася, а потім опустилася на груди. Погляд його вицвілих блакитних очей зупинився на Луїзі. «Послухай», – заледве мовив Ральф, «щодня прокидатися поруч тебе було все одно, щоб прокидатися молодим і бачити усе заново». Він знову спробував погладити її по щоці, але не зміг. «Кожного дня, Луїзо». «Я відчувала те саме, Ральфе». Я прокидалася зовсім юною. Луїзо. Що? Постукування. Яке постукування? Неважливо, його вже не чути. Відповів він і радісно посміхнувся. Потім Ральф теж змовк. Двадцять три. Клото і Лахесі здивилися на Луїзу, що ридала над мертвим чоловіком, який розпростерся на бруківці. В одній руці Клото тримав ножиці, другу підніс до очей і здивовано глянув на неї. Долоня світилася, переливаючись кольорами аури Ральфа. Клото. Він тут, усередині. Як чудово. Лахесіс теж підняв праву руку, яка мала такий вигляд, немов поверх звичної золотаво-зеленої аури була надіта блакитна рукавиця. Лахесіс. Так, він був чудовою людиною. Клото. Може, віддамо його їй? Лахесіс. А ти можеш? Клото. Існує лише один спосіб перевірити. Вони наблизилися до Луїзи. Кожен приклав до обличчя жінки долоню, котру потиснув Ральф. 24. «Мамо!» – скрикнула Наталі Діпно. Від хвилювання вона знову збилася на дитяче белькотіння. «Хто ці маленькі дядьки? Чому вони торкаються, лиси? Тихенько, Люба!» Відповіла Елен, знову притискаючи до себе голову доньки. Поряди з Луїзою Робертс не було чоловіків. Ні маленьких, ні високих, взагалі ніяких. Луїза сама схилилася над чоловіком, який врятував життя її дочки. 25. Раптом Луїза глянула вгору, широко розплющивши від подиву очі, забувши про сум, коли величне відчуття легке блакитне сяйво. Спокою і умиротворення наповнило її. На мить Гаррі зникла. Луїза опинилася в темному місці, яке пахло солодкими ароматами сіна і корів, у темному місці, простромленому виблискуючими струмками світла. Луїза ніколи не забуде тієї невимовної радості, яку вона відчула в цю мить, і впевненості, що вона бачить всесвіт, який показував їй Ральф. Всесвіту, який слідом за темрявою приходить сліпуче, чудове світло. Хіба не бачить вона це світло крізь щілини? «Чи зможете ви коли-небудь вибачити мені?» – схлипував Пітер. <кх>, «Нема мені прощення, Боже мій!» «Гадаю, я зможу вибачити тобі», – спокійно відповіла Луїза. Вона провела рукою по обличчю Ральфа, закриваючи йому очі. А за тим, поклавши його голову собі на коліна, стала чекати прибуття поліції. Луїзі здавалося, що Ральф просто спить. Вона помітила, що довгий білий шрам на його правій руці зник. 10 вересня 1990 року. 10 листопада 1993 року. Привіт, друзі! Сьогодні на 318 днів ми ближче до перемоги. Все це завдяки нашим збройним силам. Будь ласка, не випийте сьогодні каву. Задонатьте ці гроші їм. Власне, це навіть не стільки їм, як донат на власну безпеку. Дякую вам. Ось так і закінчилося безсоння. Мені і прикро, що я дочитував дещо застуженим. Сподіваюся, це не зіпсувало вам враження. Я читав цей роман років 15 тому в метро і постійно засинав під нього. Пам'ятав його зміст, наче сон, побачений тоді ж. І десь тому, мабуть, у мене були змішані про нього враження. І я вдячний Олексію Сесоєву, який перше запропонував прочитати цю книгу, адже тепер і враження у мене геть інші. Інші ще й тому, що на той час я не розумів багатьох відсилок. Наприклад, Гейт Крідж, тапочок якого знаходився в лігвище Атропоса, це хлопчик, син головного героя кладовища домашніх тварин, збитий бензовозом. Словом, так, це дуже неспішний роман, але дуже глибокий, і я радий, що перечитав його для вас. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, мені буде приємно. Ви можете залишити свої думки в коментарях, я із задоволенням їх почитаю, правда? А якщо захочете закинути копійчину, всі можливі способи знаходяться під відео. Наприклад, ви можете підписатися на спонсорство лише за 10 гривень на місяць. Я не думаю, що це для когось важлива сума. Хоча можу і помилятись. Однак, можливо, колись це дозволить мені упевненіше дивитися в майбутнє. Так, я знаю, що більшість людей мене тут вже не слухають, однак тим, хто все ж лишився, я нагадаю. Сонечко, все буде Україна.